Міждослов'янських дворів, що про них саме у нас мова. Ми вже зазначили, що в самій Гуцульщині, а в міру того, як осетки спускаються в долини, хата починає ізолюватись від господарських будинків та поволі відкривається. А зачинається це, звичайно, з того, що перед хатою зникають гражди і таким способом двір, зостаючись, як і раніше, чотирьохкутним, стає відкритим спереду. Подібне явище помічаємо і в Бойків, село Бряза. Потім розкриття двору йде далі, і наслідком того зостається лише один кут, утворений тільки хатою та господарськими будинками. Нарешті хату ізолюють остаточно. Вона втрачає поволі її задні прибудови і сполучена тільки з коморою. Такий вигляд має найтиповіший сучасний український двір. Далі його еволюція полягає в тому, що виділяється і комора, що сполучена з хатою, перетворюючись в другу половину хати. Про це детально скажемо нижче. Зрозуміла річ – що все сказане вище стосується тільки до еволюції двору, та й то приймаючи за первісну його форму гуцульський оседок з граждою. Однак твердити, що саме така і є еволюція взагалі, поки що не можна. Принаймні, поки не буде остаточно з'ясована еволюція славянської хати, та поки не буде розв'язане, Питання про центр розселення слав'ян. Хата. Загальний вигляд та характер. А загально поширене уявлення про українську хату, як про отульний, кокетливо-біленький будинок, під частенько пригладженою та підстриженою стріхою, що виглядає споміж дерев та кущів, що оточують його майже цілком відповідає дійсності й тепер. А з дуже невеликою кількістю винятків цей тип домінує на цілому просторі України. Дарма, що місцеві умови та будівельний матеріал такі різноманітні, що економічний стан не всюди однаковий, та що не однакові й сусідні впливи. На західних схилах Карпат, а в Угорській Русі – на Зеленій Буковині, в Бесарабії, ці біленькі українські хатки споріднено спливаються з майже цілком подібними хатами румунів, а ще далі сербів, а далі на північ – словаків та чехів. А ще далі на північ вони не дуже різко, хоч і дуже помітно, відзначаються від польських халуп. Але вже у північній смузі на Волині та на Чернігівщині білу крийдяну барву заступає жовтоглиняна. А ще далі на Полісі, як на Волинському, так і на Чернігівському, дерев'яний кістяк хати стає вже голий. І тільки де, -де білі плями навколо вікон вказують на традицію, що не зовсім ще заникла. Темно-сірі хати Поліщуків з закуреними низькими дахами здрані нагадують уже найубогіше гуцульське житло на Карпатах та непомітно зливаються з будинками білорусів, відріжняючись одних тільки деякими подробицями. Але загалом, застаючись вірні своєму загальному типові, Характеристичні українські хати тягнуться широкою смугою через цілу середню та південну Україну. От підніжжя Карпат на схід до Орловської, східніх частин Курської та Воронівської губернії, де зненацька без жадного переходу стикаються з темними брусованими великоруськими хатами, а з двосхилими дахами та без жадніх сліду садків, чи взагалі якої-небудь рослинності, що оточувала б хату. Отже, зовсім однаковий на цілому просторі країни